Франциск на той час уже став переможцем при Маріньяно, главою найвишуканішого у Європі двору, заступником художників і поетів. З ним прибула його мати, яку він зробив герцогинею Анжуйською, і яка виявила себе прекрасним політиком, поки її син воював за межами Франції. Вона, як і раніше, була закохана у коннетабля Бурбона, і знаючи, яка хвороблива в нього дружина, потай сподівалася одного дня стати мадам де Бурбон, не вельми цікавлячись тим, чи хоче цього сам красень коннетабль. З мерію вона розмовляла дуже поштиво. Щасливе життя колишньої королеви Франції змусило її набагато що дивитися поблажливо. І хоча, коли вона побачила Луїзу, серце здригнулося, зовні вона трималася гідно. Зате зустрічі з Маргаритою Алансонською мері була щиро рада. Маргарита на той час стала справжньою королевою двору Франциска, як і за старих часів, сприяючи гуманістам і людям мистецтва. І навіть виконавши свою давню обіцянку, написала книгу на кшталт італійських новел «Гептамерон», якою зачитувалася вся Франція. Боніве, як і колись, залишався її визнаним лицарем, хоча й переспав майже з усіма жінками двору, навіть наставивши роги самому Франциску з його прекрасною коханкою Мадам де Шатобріан. Королева Шклодія вела вкрай тихе, жалюгідне життя, що, однак, не заважало Франциску робити їй одну дитину за іншою. З мері Франциск зустрівся весело і привітно. Він був захоплений тим, як розквітла її краса. Приділяв їй багато уваги, а ввечері став таким замисленим, що красуня Шатобріан навіть почала ревнувати. Зрештою, Франциск, не бажаючи розлючувати кохану, викликати ревнощі Сафолка і підозри Генріха, не зміг приділити їй стільки уваги, скільки хотів. Однак, уже після повернення в Париж, король написав під портретом Мері Більше дівчисько, ніж королева. У тому ж таборі Золотої парчі Мері побачила Анну Болейн і навіть розмовляла з нею. Анна скаржилася як важко їй жити серед нудного оточення королеви Клодії. І просила Мері поклопотатися, щоб її повернули в Англію. Але Мері забула про це, що Анна зникла з її очей. До того ж, за Анну було кому просити. Її старша сестра Мері Болейн уже була коханкою, Короля Генріха, Анна повернулася в Англію лише через сім років. На той час вона стала справжньою красунею. Її шарм і екзотична краса мимоволі привернули увагу короля Генріха, і він навіть розладнав її передбачувані заручини з Гаррі Персі сином графа Нортумберленда. Щоправда, зробив він це руками свого вірного Вулсі, котрий, як завжди, заздалегідь передбачав бажання свого володаря. Можливо, він і сам хотів зробити Анну черговою фавориткою короля, своїм слухняним знаряддям. Але тут він прорахувався. Красуня Болейн стала його затятим ворогом. Саме тоді Генріх Восьмий уже серйозно думав про розлучення з Катериною Арагонською. Після народження їхньої єдиної доньки, принцеси Марії, Здоров'я Катерини остаточно похитнулося, і вона не могла більше мати дітей. До того ж, вона дуже постарілася і вже не приваблювала чоловіка як жінка. А Генріх, як і раніше, був повний сили і жагуче хотів мати сина який би став продовжувачем його династії. І тоді він оголосив Катерині про свій намір розлучитися з нею. Проте завжди така покірна і тиха королева Катерина наважилася повстати проти волі чоловіка відмовившись дати згоду на розлучення. Генріх, не надавши цьому значення, посилав до папи в Рим запит із проханням про розлучення, а Вулсі вирушив у Францію домовлятися про шлюб із сестрою Франциска Маргаритою, яка саме стала Вдовою. Тим часом Генріх до нестями закохувався в ванну Болейн, і для Анни почалася найзахопливіша і небезпечніша в її житті інтрига. Не побажавши стати коханкою короля. Як давно забута Бессі Блаунд, чи вже залишена її сестра Мері Болейн, Анна хотіла стати дружиною Генріха і його королевою. Уміло розпалюючи почуття Генріха,